A la ciutat de Figueres van finalitzar l'any 2014 amb una reducció del 5,84% dels delites contra el patrimoni. Entre ells ha destacar la minva del 19,32% de robatoris en força a domicili, la reducció del 17,53% dels robatoris interior d'empresa, la disminució del 15,69% de robatoris en violència i intimidació a la via pública, i la baixada de l'11,66% de robatoris a interior de vehicle. Això ens mostra que el treball diari que, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, realitzem a la ciutat és efectiu. Per tal de tenir cura del benestar de totes les persones que visiten i viuen a la nostra ciutat, l'any 2014 l'activitat de la Guàrdia Urbana també es va centrar en les ordenances d'activisme i convivència amb un increment del 15,34% d'infraccions denunciades i a l'ordenança de tinença d'animals amb un increment de denúncies del 89%. Pel que fa a la seguretat vial, tot i que la xifra d'accidents amb ferits es malteu molt similar entre els anys 2013 i 2014, es detecta una tendència que en els mateixos es vegin implicats els vianants. Així, mentre que en l'any 2013 en els accidents es van trobar implicats put vianants, L'any següent en van ser 11, xifra que enguany continua mantenint la tendència a augmentar, ja que hores d'ara ja els n'han produït 7. En cas d'accident, el vianant és la part més feble i que en pot patir les conseqüències més greus. La casuística d'aquests accidents ha estat diversa així com els factors que els han pogut provocar. Però creiem que hem de continuar actuant sobre les distraccions dels usuaris de la via que no els ha permès anticipar-se al sinistre, així com a la velocitat dels vehicles. És per aquest motiu que, juntament amb l'educació viària, és necessari continuar realitzant les campanyes a disciplina viària que portem a terme de manera coordinada amb el Servei Català del Trànsit i la resta de policia de Catalunya. L'any 2014 ha estat el de la restricció del pas de camions de gran tonatge per la ciutat, amb la senyalització de totes les carreteres que donen accés a Figueres, campanyes informatives i controls que la Guàrdia Urban ha portat a terme. També cal fer esment dels episodis de sobrecàrrega de la xarxa de distribució elèctrica en el sector oest de Figueres, amb les avaries del subministrament que han comportat i els operatius per lluitar contra les situacions de frau que de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra hem portat a terme. El darrer any ha estat el del desplegament de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres, sent ja habitual veure'ls incorporats en els dispositius per a grans concentracions humanes, com són les Fires i Festes de la Santa Creu, el Festival Acústica, el Festival Internacional del Circo o la Cavalcata de Reis, així com donant suport en qualitat de grup logístic en emergències de protecció civil, com va ser l'episodi de fortes pluges del passat mes de novembre. Vull donar les gràcies a tots els voluntaris de protecció civil pel seu esperit de servei i pel fet que ho fan de manera altruista, dedicant part del seu temps lliure a ballar per la nostra ciutat. Des del darrer dia, de la guàrdia urbana, greus malalties han llevat la vida de dos companys que han deixat una petja inesborrable a la policia de la ciutat. Es tracta de la gent Pepa Macías Garcia i de la gent Xavier Soler Oliva. Des d'aquí volem enviar tot el nostre escalf a les seves famílies i dir que els portarem sempre en el nostre record. No vull finalitzar les meves paraules sense agrair l'esforç constant que la plantilla de la Guàrdia Urbana està realitzant per superar les dificultats que la gestió del dia a dia de la ciutat ens porta i també el suport i la convenció de totes les nostres famílies sense les quals les càrregues de la nostra professió serien més feixudes. Os desitjo a tots un feliç dia de la Guàrdia Urbana. Moltes gràcies.